Така, минавам на третата лекция. Мерлин. Кой е той? И друг път ще говорим, и днеска ще говорим. Жрец. Учител. Велик маг. Мистичен филит. т.е. истински поет. Не бард, а мистичен филит и поет. Един от най-древните богове на първата слънчева раса. Тайният ръководител на друидите, който също идва от дълбоката древна мъдрост на Атлантида. Той идва, в, в Мерлин звучи древният друг свят. Странен, загадачен самия Мерлин е такъв. Странен свят, Загадачен сумрак, Самия той е Сумрак и живял в Сумрак. Странник от Уелс. Името му истинското и преди съм ви го казвал Мирдин. Мирдин Уилт, което означава Мирдин първичния. Още от дете и живял в Сумрак. Но какво означава тази дума? Няма на накратко ще ви обясня. Думата Сумрак е странно състояние между материята и съзнанието, между двете и едновременно е по-дълбоко и от двете. Това иначе се нарича сумрак. Още от малък той е трябвало да проучва земята, растенията, животните. После тайните на морето и на облаците, още от дете, тайните на вятъра. По-късно е трябвало да преоткрива в ежедневието си и в дребните неща всичко това, което се нарича Великото. И да го призовава за общуване. После, подобно на морето, на облаците и на вятъра, малкият Медлин е трябва да се насочва към безкрайността, както правят и те. Защото те вечно странствуват. Дори и животните странстват. Човекът. Планетите, Слънцето, даже и скалите, забелязал Медлин, че странстват. Така още от дете той осъзнал, че всичко има дихание и че всичко е дихание на Вселената и че това дихание е част от Дагда, Великият Бог, Великото Божествено начало. Той осъзнал още, че всичко това, което вижда, е безначално и безкрай. Още от малък Мирдин живял много дълго време в уединение. Нещо много важно – уединение. И това му създало способността да прозира вътре в нещата. Въобще, истинските неща се постигат в уединение – тук само трябва да ви загадна, че уединението няма нищо общо с самотата. То разрушава самотата. Казвал съм и преди, думата уединение означава да отидеш у единният, Бог. И няма там въобще такава идея за самота. Самотата е за нечистото съзнание. То може да живее след куп хора и пак да е самотно, защото самотата е въпрос на егото. Така. Този мистичен учител и върховен дроид е бил свръхчовешко същество с дарба да управлява невидимите сили и да има власт над тях и същевременно това е същество, което е починило в себе си в служене на Бога и на тези висши сили, Тоест, между тях има единство. Този, както го наричат и магически друид, Мерлин, преди още да се потопи в странния сън на света. Той е посял в себе си нещо много важно, още преди да слезе долу на земята. В странния сън на света. Той е посял в себе си силата на новото търсене. Той е пожелал най-дълбокото най намерение да бъде търсач на новото, т.е. Поискал е силата на новото търсене да му бъде дадена, защото знае, че този свят много приспива съществата. Значи, силата на новото търсене. това е силата и на смисълът на Грала. С такъв избор той е слязал и какво се случило? Това открил в себе си, което искал. Чрез ново търсене открил Грала. Същността, по нов начин. Защото когато слизаш в ново прираждане, винаги трябва да стигнеш до ново посвещение. И в това тяло старите посвещения са си стари. Трябва да постигнеш ново и той го постига. Това търсене било усилено търсене, което прави човека достоен за това откриване. Не просто търсене, а усилено търсене, което прави човека достоен за самото откриване. И така, друг път пак ще говорим за самия Него. А сега, какво ни казва Той? Бъдещето е скрито даже и от тези, които го правят. Боговете. Става въпрос за боговете. Значи, бъдещето е скрито даже и от тези, които го правят. Така че ако някой от вас ходи някъде иска да се разбере бъдещето, моя съвет е по-хубаво да пита на Страдин Ходжа. Ще научи по-точни неща. Следреем и за него, ще говорим специално и за самия него, и за неговата мъдрост. Така, казва, в скалите спят дълбоко приспани дракони. Божията сила в нас е царят на света. Човекът трябва да стане на себе си гадател и да се разгадае. Това е тайната на Сфинкса. Значи човекът трябва да стане на себе си гадател и да се разгадае. Някога казва, аз живях в сумрак и в непрогледен мрак. И там прозрях мъдростта. В особен мрак аз прозрях. Вратата. И тази врата ме отведе. Думата врата означава преход. На атлантски язик, Рамон означава преход в друго измерение, в висок свят. А стената, стените, преградите, препятствията означават заблуждения. Така. значи И тя ме отведе. В особена тъмнина аз видях странното. Аз видях. Животът. Аз видях, че и в мракът човекът има пазител, но трябва да го открие. Ето защо е важно смирението, искренността. Има пазител дори в мрака човекът, но трябва да го открие. Този пазител обитава в дагда, промисълът. И неговата молитва била на Мерлен, О ти пазителю Изгрей от мрака и ме опази И после казва Посветеният има странна култура Културата на тайната Аз стоях дълго и дълго сам и в непрогледен мрак и нямаше слънце което да ме стопли, тогава аз стоплих мрака. Ето е същността, ето го гралът. Тогава аз стоплих мрака. Аз висях в безвремието и не съзрях нищо друго, освен духът, който разбира безкрая. Аз се чувствах странно, но духът ми разбираше, Безвремието. Който е преодолял смъртта, заживява в една бездънна бездна. Тук става въпрос за безкрайността. Всеки човек трябва да просветли своите, врачни, своите мрачни времена. Ето задачата. Някой питат каква е задачата. Всеки е посял от миналото си мрачни времена. Така наречената карма. И казва, всеки трябва да просветли своите мрачни времена. Всеки трябва да открие в ада своето светло време. Значи, в изпитанията, в страданията в ада трябва да открие своето светло време. Истинското знание, това е да запалиш в себе си непрекъснат огън. Непрекъснат огън. Всяко нещо се защитава с силата на огъня. Същото, което казва е Хераклит, но след ще говорим и за това. Значи, всяко нещо се защитава с силата на огънят. Тъмнината е онази сила, която не може да пробие кръга от огън. Кръга от огън. После казва нещо за тишината. Тишината е страшно заклятие. Когато божеството се е отказало да говори с човекът, когато божеството се е отказало да говори с хората, то е станало тишина. Разбира се, ако Бог слуша всички глупости на човека, то е нещо безкрайно. Значи, когато Бог се е отказал да слуша хората и да говори с тях, Той е станал тишина. Скрил се е и очаква кои? Очаква само достойните да го намерят в тази тишина. И там Той говори насаме. Защото Той е мярката и знае кой е достоен. Затова се е скрил в тишината. После казва, само сражавайки се с мрака, ние придобиваме древното истинско знание. Не просто знание, древното истинско знание. Отново голямо сросто с друг жрец, Хераклит. Хераклит говори като жрец, той е жрец и от жречески род. И той обяснява, и преди ви казвах, защо войната е по-дълбока от мира. Защото мира, пак ще повторя, мира ражда застой. Застоя ражда демони. И войната идва на помощ. Обновление, той казва. Войната ражда нов живот. Ново единство. Войната е велико разумно безумие. Така казва Хераклит. И е прав. Разумно безумие. Защото от нея се ражда след време велик мир. Ето защо противоположностите са приятели. Но след ми ще говорим за Хераклит. Така, казва, създавайте бъдеще, докато имате още време. Ще създавайте бъдеще, значи всеки човек може да подобри все повече себе си, все повече да се очиства, да се облагородява. Този процес човекът може да го сгъсти, а може и да го разреди, зависи. Казва, в съдбата има течения и вихри, които трябва да се изучават и преодоляват. Значи, течения и вихри, които трябва да се изучават и преодоляват. И после Мерлин казва, древният път е скрит във времената на легендите. Древният път е скрит в действието. Действува и чисто и не мисли за себе си. Значи, действувай чисто и не мисли за себе си. Това казва и учителя. Кажи истината и не мисли за последствията. Почнеш ли много да мислиш, че почваш да губиш, че няма полза от това, с теб е свършено. Кажи истината и не мисли за последствията. Но разбира се, това не е така лесно, защото трябва да имаш мярка, кое е истина. А пък това зависи от това дали си се отдал на истината. А когато се отдалечиш на истината, ще минат години, докато тя те обучи. Така.